Rugăciune pentru porunca și taina privegherii. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Te iubim, Te slăvim și smutnim, fiindcă taina privegherii ne a dăuit. Find pentru noi cuvântul Tău l-ai rostit. Fericite sunt slugele acelea pe care venind Stăpânul le va afla de vin. Adevărat, din că se va încinge și le va fâne la masă și se ne va De aceea, porunca privegherii ne-a lăsat. Și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la ca venind și bătând în dată să gestigă. Pentru că, prin ascultare, priveghere, rugăciune, post, slujbe, milostenie, să mulțim talanții pe care mi-ai dat. Căci fericită este sluga aceea pe care venim stăpână o va găsi făcând așa, ca să împlinești pentru noi de pe devinitatea ta. Adevărat vă spun că o va pune pe situația de sale, pentru că fericiți cei ce fac poruncile lui și îl caută cu toată inima lor, căci privegherea este darul trei zile, fericit bărbatul care se teme de Domnul, într poruncile lui l-a vrut foarte de aceea să umblăm pe calea ta nealți felicit toți ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui, ca să trăim și să aflăm adevărul care pentru noi l-ai rostit. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul pe Dumnezeu Său.